Турновіл запропонував, щоб західна діаспора допомагала Східній. Однак якось ніхто його не підтримав. Ніде нема українських шкіл. Газети і книжки з України не доходять. Невтішна картина. Голова Українського культурного центру в Алмаці і Асоціації україністів Казахстану Олександр Гаркавець сказав, що тепер в Казахстані ще великий відсоток українців – Є у віці 50-60 років, але майже немає дітей до 5 років. Усі делегати вимагали подвійного громадянства і можливостей повернутися в Україну. 21 серпня відбувся рок-концерт «Молода Україна». Організатором була концертно-творча організація «Рок Академія» за підтримки адміністрація міста Києва і Київської області. Газети «Україна молода», українсько-британського підприємства «Комора», фірми «Літа». Виступали в програмі такі групи, як «Южі», «Форте», «Цей дощ надовго». Інші групи і солісти, між ними співачка з Канади Люба Білаш з Едмонтона. Український рок крокує вперед. Створено Українську координаційну раду яка має продовжувати діяльність форуму. Її очолив поет Іван Драч. Шемко призначив членів від західної діаспори, а згодом дехто з делегатів казав, що то незаконно, бо Шемко не мав повноваження таких членів призначати сам. Забув він за статут СКВУ, згідно з яким усі рішення треба узгоджувати одноголосно. При цьому форум почав копати собі Москале в криницю. Хтось запротестував щодо Ради включено представника товариства Об'єднаних Українців Канади Юрія Москаля з Торонто. Тоук це організація Прогресистів Канади, тобто тих, які їздили весь час на Україну і нічого іншого не бачили, тільки Прогрес, і так писали у своїй преці і виданнях, виливаючи помиї на українських буржуазних націоналістів. Тепер у тоук немов розкол. Москаля вибрали головою і він за єдність усіх українських сил. Навіть на форумі прилюдно просив вибачення за те, що колись тоук писав, заявляючи, що голодомору не було, що все гаразд і найкраще на всьому світі живеться в широкої страні рідної. Тяжко сказати, чим це скінчиться, хоч легко ствердити що все-таки щось почалося. Усі учасники форуму з насолодою і великою емоційністю переживали 22 серпня святкове засідання Верховної Ради, під час котрої президент уряду в екзилі Української Народної Республіки Микола Плав'юк передав свої президентські регалії президентові Леонідові Кравчукові і прекрасний концерт. Почесне внесення прапора, почесна військова варта на сцені, гімн, виконаний військовим оркестром – це глибоко зворушливі хвилини, і кожен був готовий у той час і в тому місці душу тіло положити за нашу свободу. У концерті взяли участь найкращі мистецькі сили України, і всі говорили, що такого концерту ще в житті не бачили і не чули. Я від себе додаю, що моя подорож в Україну варта була цього одного дня, навіть якби всі інші дні пішли шкареберть. Це був справді неповторний день. Було і прийняття бенкет для делегатів і гостей. Це відбулося на двох величезних поверхах фойє центру Україна, де столи високі до пахв були заставлені стравами і напоями. Були навіть вареники з черешнями. Люди проходжалися, закушували, попивали, знайомились і готорили. Були і міністри, і заступники міністрів, делегати зі Східної і Західної діаспор. Але, схоже, що найбільше було з Торонто. Куди не обернешся, когось знайомого здибаєш. Був тут також президент Інтернаціонального інституту менеджменту в Швейцарії – і радник президента Кравчука професор Богдан Гаврилишин у товаристві молодої і дуже гарної смаглявої жінки. Не втримався я, щоб не запитати про неї. «Це моя сестра», пояснив серйозно Гаврилишин. «Сестра?» – здивувався я. «Вона виглядає більше на індуску, ніж на українку». «Вона справді з Індії. В Індії є такий звичай, що жінка може собі адаптувати одного брата, і вона адаптувала мене. У той момент я йому позаздрив. Перша річниця проголошення незалежності. Святковий настрій. Хрещатик і всі головні вулиці Києва прибрані. Хрещатик повний народу. Народне гуляння. Національна гвардія вперше парадує в нових уніформах концерти, виступи ансамблів народної творчості, українських і інших національностей. Вранці відбулося вручисте покладання вінків до пам'ятника Шевченкові в парку. Клали поодинокі люди і делегації з усіх держав світу. Грав військовий оркестр і співав хор. Йдемо на Майдан Хмельницького. Тепер Софійський Майдан попри масивну будівлю з грубими мурами, яка затишно стоїть у холодку розлогих дерев широкої вулиці. На входовій брамі звисає без пороху синьо-жовтий прапор. Зрівнюємося з двома молодими жінками, починаємо розмову. Це будівля колишнього КГБ, каже одна. Моя мати тут працювала, але не могла зносити стогонів і криків болю допитуваних. Залишила роботу розповідає друге. Стогони чули навіть перехожі на вулиці. Все це діялось так недавно, аж моторошно. В будинку тепер служби безпеки України